Kapittel 10 Israel er en degenererende vinranke. Frukt frambærer han stadig til seg selv. I forhold til overfloden av sin frukt har han gjort sine altere tallrike. I forhold til det gode i hans land satte de opp gode støtter. Deres hjerte er blitt hyttlersk. Nå vil de bli funnet skyldige. Det er en som skal bryte ned deres altere. Han skal herje deres støtter. For nå kommer de til å si «Vi har ingen konge, for vi har ikke fryktet Jehova. Og kongen, hva kan han gjøre for oss?» De taler ord, avlegger falske eder, slutter en pakt, og retten har skutt opp som en giftplante i den åpne markens furer. På grunn av bett avens avgudskalv vil Samarias innbyggere bli skremt, for over den skal dens folk sannelig sørge, og like så dens prester for fremmede guder, de som pleide å glede seg over den på grunn av dens herlighet, for den vil ha gått bort fra den i landflyktighet. så den skal noen føre til Assyria som en gave til en stor konge. Skam er hva Efraim vil få, og Israel vil skamme seg over sitt råd. Samaria og hennes konge skal i sannhet bli brakt til taushet, som en avbruket kvist på vannenes overflate. Og bedt avens offerhauer, Israels synd, skal virkelig bli tilintet gjort. Ja, torner og tistler skal komme opp på deres altere, og folk skal til og med si til fjellene, «Skyl oss!» Og til høydene, «Fall over oss!» Fra Gibeas dager har du syndet Israel. Der ble de stående. I Gibea innhentet krigen mot urettferdighetens sønner dem ikke. Når jeg ønsker det, da skal jeg tykte dem. Og mot dem skal folkeslag i sannhet bli samlet når de spennes for sine to misgjerninger. Og Efraim var en temmet kvige som elsket å treske og jeg for min del gikk over hennes vakre hals. Jeg lar noen ri på Efraim. Juda pløyer, Jakob harver for ham. Så sed for dere selv i rettferdighet, høst i samsvar med kjærlig godhet. Dyrk opp dyrkbar jord til dere selv, når det er tid for å søke Jehova, intil han kommer og lærer dere rettferdighet. Dere har pløyd ondskap, urettferdighet har dere høstet. Dere har spist bedragets frukt, for du har satt din lit til din vei til dine mange veldige menn. Og larm har steget opp blant ditt folk, og dine befestede byer skal alle bli hergitt, som ved sjallmanns herging av arbeidshus, på stridens dag, da til og med en mor ble knust ved siden av sine egne sønner. Slik skal en sannelig gjøre med dere, Betel, på grunn av deres meget store ondskap. Ved dagry skal Israels konge Vissli bli brakt til tauset.»